то я й кажу, хай подзвонить цим аферистам і скаже пару слів, він же людина авторитетна, його послухають. Вона потягла Уляну в гості до кінорежисера, худорлявого на вигляд, але неймовірно м'якого, та тактовного у розмові. Було навіть дивно, що така людина може керувати кимось на знімальному майданчику. Режисер всадовив за стіл, примусово напоїв чаєм і довго слухав темпераментну розповідь Катьки та сухі уточнення Уляни, яка вже виплакала ночами всі емоції. Та й кому воно потрібне? Чуже лихо? Обіцяний грек справді виявився авторитетним. Уляна подивилася на сайт його компанії в інтернеті і в душі зашкреблася зрадлива надія. А раптом і справді потелефонує. Настуня саме вчила віршик. «В чебуречні греки їли чебуреки. Два великі греки – по три чебуреки. Три маленькі греки – по два чебуреки. Скільки було греків? Скільки чебуреків?» Коли телефон обізвався мелодією. Номер був незнайомий. «Пані Уляна запитав м'який голос на тому кінці. Це Михайло, сусід Катерини а ви були в мене на тому тижні. Здрастуйте, сказала вона. «Можна без пані, а просто Уляна?» «Добре, Уляно», – погодився той. «Я говорив зі своїм грецьким другом, і він пообіцяв взятися за цю справу. Він має якісь там свої резони щодо цієї суднової компанії. Я не знаю, але сказав, що буде рекомендувати вашого чоловіка своїм племінникам, і якщо знадобиться – щоб ви це підтверджували. Домовилися? Домовилися? Дуже вам дякую. Вона готова була розцілувати цього катчиного режисера, чи принаймні телефон, з якого лунав його голос. Тому що це була перша людина, яка і справді взялася щось робити. Тепер він називався Шице, тобто Стрілець.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 з Ольштина, а точніше звав не Степаном, а Степою. До чужої мови він також звик і все частіше замість «іх ніхт відповідав начальству «яволь». Виявилося, що німецька, яку фанатично вбивала у голови студентів німкеня Марія Сергіївна на прізвисько «жаба», не мала жодного стосунку до тієї, якою послуговувалися справжні німці.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 коли на Бережанській гауптвахті накопичилася достатня кількість тих, хто серйозно завинив перед німецькою мілітарною фемідою. Павло хотів одразу повідомити про плутанину, яка сталася при його арешті, що його взяли замість справжнього шагути через непорозуміння. Проте конвоїри відмовлялися розуміти харківський варіант німецької мови, а у камеру його підсадили до німців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 Ті світить жовніром на фронті, а за спробу обману фюрера одразу підеш до кацетум. Павло вже знав, що кацетами тут називають концентраційні табори, і, подумавши трохи, вирішив, що краще залишитися шагутою і піти на фронт, де є усе-таки шанс вижити, ніж наполягати на тому, що ти Соколенко, щоб опинитися у таборі, звідки, як кажуть, живим не вийти.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 Фірлінг фляків. Люто плювалося снарядами-трасерами. Але кілька пташок спікірували таки для атаки і обстріляли позицію з бортових кулеметів. Дія зазвичай зовсім неефективна, але Руді не пощастило. Хоча, можливо, що й навпаки. Рана була легкою, і на швидкоруч перев'язаний санітаром він чекав тепер на транспорт для відправки у шпиталь. На щастя,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 бродбойтель і фляшку, нехай вони зараз і порожні, але коли видадуть харч, не по кишенях же його ховати. У бліндажі вже хазяйнувала по тиловому охайна і схвальована очікуванням близьких боїв зміна. Немолодий оберг Єфрейтор уважно перевіряв залишений попередниками млинок для набивання кулеметних стрічок, частина явно була обстріляною.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 Вошами, найвірнішим союзником на передовій, можна буде нарешті попрощатися. Помитися, поголитися, змінити білизну і навіть спробувати видрути у бекляйдуне камері свіжу форму. Про що ж іще може мріяти людина, яка після двотижневого перебування у шанцях сама собі нагадує швидше гамадрила, ніж дитя цивілізації? Прикутий вироком до фронту, він навіть і не мріяв про справжній тил. Однак на кілька тижнів відносно спокійного і чистого життя розраховував твердо. Спокійного, чистого і ситого, бо передова все таки лишалася передовою, і гарячу їжу тут частенько замінювали консерви, підкріплені, щоправда, щедрою порцією шнапсу, цей продукт постачали на позиції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 курити, чекати на транспорт і обговорювати нехитрі, однак такі звабливі своєю недосяжністю тилові справи. «Вас, Гіпц, Ноес!» – віталися прибулі. «А що може бути нового?» «Поки що живі, і цього цілком досить, щоб решта новин виглядала не надто важливими. Два тижні передової не були аж надто бойовими. Дні заповнювали хіба артилерійські дуелі, які інколи вели завзяті батарейці з обох сторон. Ночі ж, навпаки, частенько були неспокійними. Турбувала нальотами авіація, чорні круки атакували тільки з невеликих висот, і тут добрим заслоном слугувала розташована неподалік батарея чотириствольних скорострільних заніток-фляків, які невтомно поливали небо фаєрверками вогню. Проте, коли прилітала ланка у Фавде старих кукурузників у два, ситуація мінялася на гірше, і з тою самою ретельністю та неквапливістю, з якою черговий сержант Унтерфюрер фон Дунст або скорочено у Фавде перевіряє у казармах речі застелене ліжко і чистоту зброї, Нічні чотирикрилі створіння з великої висоти скидали свій начинений тротилом вантаж, не дуже прицільно, але послідовно засіваючи по квадратах усі позиції. Зенітки їх не тільки не бачили, але й не чули. Старі машини вимикали свої гримучі мотори і бомбили, планируючи в абсолютній тиші. Проте найгірші враження залишили навіть не вони, а вода.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 Чоботи, мундири, білизна і навіть гумові плащ-намети, яким за призначенням та матеріалом мокрими бути не дозволено. Мокрими були харчі, тютюн, сірники. Хіба що шнапсу волога аж ніяк не заважала. Чоботи ж були постійно обліплені кавалками важкої глини, щищати яку немало сенсу, кілька кроків повертали все назад.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 Вдвох з камрадом вони замаскували дах цієї шпаківні землею з дерном. Удосконалене таким чином прибіжище не тільки рятувало їхню двійку під час чергувань, але й навіть сьогодні отримало від нових мешканців коротке «гут» як комплімент винахідливості попередників. Тепер усьому цьому нарешті мав прийти край.